Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa at-taslim ala khayri khalqi Allah ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Gjithë falënderimet, ndodhrimet, admirimet tona i takojnë Allahut mënuar, për sa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij shokët dhe të gjithë atë që i ndjekhin këtë rrugë dyrin ditë në fund të kësaj vote. Të në rollo vezër, vlera e radhës e morale që do të të plasin për te është guzimi e që pa dëshim në dëgjimin e par mund të në shkonmendja të disa kuptimet saktuara që mi i njojmë rëth këti termi. Por që realisht në kuptimin dhe fjellorën e shëriatit, guzimi në nënkuptën diçka shumë më tepër dhe shumë më gjërë se sa që ne njohim. Në nënë tjetër, kjo vlerë e moralit është tepë rëndësishme, si kështë që nuk asjarojmë, andajshme rëndësi të kuptojmë tërë atë që përfshimë kjo tërën, duke të kaluar dhe atë që ne njohim si tërë, kuptim në fjallurin tonë të përditëshë. Djetarët, kër kanë shtjeluar kuptimin e guzimit e që është e kunder ta e frikës, për asë e frikët e shëmtuar, asaj që njeriun e bën gjithë mund të sëbrabëzët e ikë, kër e kanë trejtuar guzimin, kanë thënë është gëdishmëria njeriut që të sakrifikanë për të mirën, për kunder rëziceve, Andaj jo gjithmonë arritja të e mira dhe të suksesi është eshtruar me ndështa të pihun e kuq që i thunë, ose është eshtruar me të ndafila, po ndodhë që tjetë kjo rrugë eshtruar me rëziche, me probleme të ndryshme, e që kërkohet një dozët saptuare guzimit për tjadarë, për ndaj besimtari, duhet të pajiset me këtë vlerë të moralit. Dhe ta kupton se vetëm përmes kësaj mund të ja dalë me lenë Allah të mënduar në shumë ميدane të kësaj bote. Dhe kë përfshin drejget e shumta, do të thotë ti et i gatshëm të ballafaqohesh me rreziqe për të arritur të mirën. Dhe kur ballafaqohet me rreziqe Dhe kjo nga dismini për të bala vaqur, me sigurit i kushtan shpeshere me dhimbje të caktuara Qoftë fizike, po qoftë edhe psikike të ngarkeset të ndryshme, madje qoftë edhe me jetën Por në qoftë se i avlen, si pas kuptimeve të ti që të rezikan madje të përbalan dhimbje të caktuara Për të arritjet mirë, besimtari nuk hamenën këdritim Pra në iso ma prezent të kemi këtë vlerë të moralit Do të tëtë Aqma të gudzim shumë do të jemi për tja Dalë njetë në kësët i bote Allahu Gjallat Gjallu U të nëvëllë dhe ku fletë për gudzimin Në Kuran i qasët nga këndet e në nërshme Mi aftun ajete të shumë ta në Kuran Kë ku Allahu Gjallu ala Në përmendë se ikja Nga balafacimi Veçamrësht Në situatët kërë balovachosht më armikën në betejat ndryshme, konsidurën nga mëkat të mëdha. Nga se nuk leot t'i kthejt shfina, nuk leot t'i iket. Por kjo nuk është kuptimi vetëm i guzime si kur që e ceka, kjo është një kuptim. Në në tjetër, përkëmberi sallallahu sallallahu sallam, kër nga shëran guzimin e shëran kuptimin e ti më tepër, përnda një hadith që edhe kemi shëruar në rast e tjera, Muhammed s.s. ka thënë El mu'minu el qawi Khajrun wa habbojn dhe Allah min el mu'minu t-daif Wa fi kullin khajr Muhammed s.s. ka thënë Besimtari i fort E këtu i fort në në kumëtën edhe i Gudzim shumë Ashtë më i mirë dhe më i dashën të këllahu Sa i që është i dabët E kër e ka shtjellu edhe më tje Për Peygamberi s.s. Do të të gudzimin Ka thënë Nuk është i fordhë Edhe i gudzim shumë Aj që ka mundësi me i mund të tjerët Por i gudzim shumë Dhe i fordhë është aj që Ka fuqime e gëltit Mlefin dhe Hidrimin Ande këtu e së gjëran Nga që edhe kjo është formë e gudzime Si kërështë do të të, të sëarojmë Prandaj gjitha, gjitha sfiqët dënjetën të ndër dhe zor rzik që duhet me të kalu për të arritni të mirë besimtari këtë e bën përmes guximit. Dhe në shumë hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e shtrin kuptimin e guximit përtej atij që ne e njohim si trimëri për tu ballavuar me armikun. Është vërtet që kjo është një kuptim, por nuk është kuptimi i tërë. Prandaj edhe shpesh herë kërkohet një guxim që ndër më i madh, sesa ndoshta ai që është kërkuar nga një në fushë betejës që tjet njeriu edhe i guximshëm në fushë të tjera. E përse fusha flitet çka nën kupton me kundërsht i guximshëm, çfar fusha po për, përfshin kjo? Me paratë të rëndësishme është, do të thotë njeriu tjet i guximshëm, tjet i guximshëm që të mbyll ose të frenon çdo kërkesë të epëshit që të rrezikë gaja që është dëshpër. Kjo është guxim. Nuk është kjo e lehtë që njëriju të ketë fuqi, që njëriju të ketë gudzim të mjaftuhu shumë, që të balavacohet me epshën ti. Sonë njerët nuk e kanë këtë gudzim, por i dorëzohën e epshet. Ma dje, edhe kur bje fjallar për të penduar nga ato pun të këshia, nuk i gjenë të gudzim shumë. Do shte gjë njëriju të gudzim shumë, me të vërtet, në shumë aspekte ku edhe rizikohet jeta, Por ja që duke gjendë të gudzim shumë kur bje fjala Ti thotë të keqë se keqëa Ju jo goja reshtë Por me veprimet e ti, me pendimin e ti Me largimet ti nga keqëa Nuk e ka këtë fuqia Përndaj për e shërë për shambull të dabët Dhe ju jo, jo, jo të fuqeshëm, ju jo të fortë Që ti përbadan epshit në shumë dimenzion të jetës Kur rëzikohet besimi i ti Kur rëzikohet digniteti i ti Kur rëzikohet moral i ti E kështu moral Ande edhe ruajtje e besimit të ka një kasta Dohet me pasë gudzim Edhe ruajtje e moral të ka një kasta Ka rëzike Ande edhe këtu duhet me ka një gudzim E kështu më radha Andaj gudzimi si sejka, Nuk është A i kufizuar rëtë në atë kuptimin e Në ngushtë të njuhur Në në tjetër Djetarët e ka përmend Të në rëzër se Besimtarit gudzimi i silë të mirat shumë të një të një të kësoj bote. E para është, si kurse e kanë cikë djetarët, njëri ju i gudzimë shumë, da të ajë që nuk hamendet, ajë që nuk trembet për balësvideve, por është i gacë që të paguan qmimin e sukcesit, i gudzimë shumë. Kanë thënë se këj njëri është gjithë mund me një qëtësi të brendshme e shkritnore, që frikaca këse ka. Njëri që tutët për gjithë kur në në korat i shpirtorëve. Nga se si kët njerëz, kët frikacoqun e përshkojnë vezvesët. Shumë lart shejtani bën vezvese, e bën sytyje. Është i çecar. Por do sonjëri guxim shumë sikon këto vezvese. I ka të smbropsha, i ka të mpushta këto vezvese. Për shkak të guximit dhe mbështetjes së fuqishme që kanë Allahu xhallahu alahu. Andaj mjafton vlerë dhe rëndsi për guximin që si agratia shpirtore dhe mjaftan shëmë të ështëmëri për qyqar lëkun, për qyqar lëkun dhe friken e pa kuptim se kur rahat nuk ka është ato. Gjëna shtër të nërdozër, nga dobit e guzimit është, se djetarët ka në thënë është qëllësi i të gjithat mirave. Kusht nuk ka guzim, nuk ka mundësime këmë bujarë. Na kemi për në kemi vojtë për bujarinë në takimin e kaluar dhe kemi dhe nësashtë e vleshme. Po për me konë njëri bujarë në konë i gudzim shumë Njëri që frikësot nga varfria Ska mundë si me konë bujarë A ne duhet me më poshtë friken nga varfria Me gudzim për me mujtë me dhonë ato Nuk ka mundë si Me konë bujarë nësë qovë se nuk është i gudzim shumë Edhe kjo është nuk kuptim i gudzime që e cekëm maherën Nuk ka mundë si njëri me qenë indershëm Në qo se nuk është i gudzim shumë Nuk ka mundë si me qenë i vërtet, Por ta luftu gënjeshtrën, nëse nuk osht i guximshëm. Ka frikë, më thonë të vërtetën. Andaj gënjan mashtran. Nuk ka mundësi me qenë, do thot, në kuptimin e përgjithshëm moralit, nëse nuk osht i guximshëm. Prandaj guximi është çelësi të gjitha vlerave të moralit. Kush nuk ka guxim, nuk ka mundësi me konthash gjithë ato që i përmen, as shumë të tjera. Nuk ka mundësi me qenë korrekt në punë dhe të mos mashtron aq më korti guximshum. S'ka mundsi. Nga sa i friksohet nëse nëse krij të i çën rregull, më kushton kaq, më një bëhet kaq koefitimi, s'ka guxim. Andaj mungesa guximit është më mashtruava. Nësa prenzenca guximit e bën të jetë korrekt dhe i dinjitetshëm dhe i moralshëm. Andaj kjo është dhënë më dha e guximit. Gjithashtu dietardët kanë përmendur se gambifit e guximit është Se esil mendimin e mirë për Allah Njëri i gudzim shumë Ka mendimi për Allah unë, Nga se aje bën punë ti Dhe edhe se Allah u gudzim shumë Ka mendimu Për shambë në qovë se te je bujarë Dhe jepë Për hirtë Allah u I ndihmon atëme që kanë nevojë Dhe ki gudzim këtë rritim Te nuk i mundë si me ku një gudzim shumë Pa pasë me mendim një për Allah unë, Se Allah u ka me ta kompenzu Allah u ka me të shperly Nga se pikuvje fëqia gudzimit nga besimin Allah, nga mendimin mirë për Allah në gjithë në vala. Gjithashtut edhe të gjitha sakrificës që njeri bërjet në kësaj bote e që kërkot gudzim duen të jenë të përzira gjitha këto qëndrime dhe veprime me mendim të mirë për Allah në të bare këtë ala. Andaj kjo është mirësia gudzimit. Dhe gjithashtut gjithashtut aja që i silë dobi njeri u të gudzim shumë gudzimi ti është fache bardhsi e ti para njerve njeriu i guxemshum nuk ka por çka mutur pru njeriu çuçor ka çka muturfu ik pe njerve ik nga e kaluara ti ik nga veprimet e ti turprohen nga nga frika e ti nga nga çuçarlaku ti çu spat guxem ndarsoni i guxemshum s'u fache var dal gjithmonj gjoks hapur para njerve nuk ka çkafti trembet nga se kaçi i guxemshum dashajta ato çe i i përmenda andaj Njëriju një që dënë me ko një guzim shum Nga se i pa më vlerët e guzim Po si të bëhemi Ajë që dënë me që një guzim shum Filëm eshtë Duhet që të mbështetet Dhe t'i kthejtë Allah të manuar T'i kthejtë Allah të manuar Ta përmendë Allah në shumë Nga se djetarët tan Guzimin e tyre Për Dje Për përhapin e saj Për zvatimin e saj Për luftimin e shumë dukurive negative Gudzimin që e kanë pas E kanë marë dhe e kanë fitun nga Përmendja shpesht Allahot ato gjennë Andi Allahot e bare këtër në Koran Në përmend Se në momentet kër vjetë Edhe të takimi fizik marrë ikull Ka thonë Udhë kurullat Përmendja një Allahot gjennë në wala Ase përmendja Allahot dhikr Jebë fuqi zemrës Jebë fuqi spizit Jebë gudzimin e rilët Qa? Tja del në Situatat e ndryshme Në mejdan të shumët të të balavajimit Njetë në kësaj bote A në ka pas nga djetar Dhe se dhe dhekren Përmendin e lagja leoare e kanë konsideru Njësikur se ne E konsideruim fuqi Ushqimin ton dhe pijen ton Pa ate së në rënjëri Nuk mund është i me qeni fuqishëm A stabil Në qovëse Kemi mungjes të ushqimin E ate kanë konsideru Njit madje shumë më, më rëndësish përmendni Allahu xhallahu te ala. Andaj nëse dën më të kushtoj buxhimin përmend Allahun shpesh aftë. Përmendja Allah e Allahut e sjell trimërinë, e guximin, e luftën varfën e kështu marr, frikën e kështu marr. Gjithashtu ajo që e sjell guximin është duaja me lutë Allahu xhallahu te xhelali uafta për këtë. E para më përmend, e dyta më lut të ta sjell. Ka pos do të thotë rasti shumë të akujt treguarit sallallahu aleyhi ve sellem është lut që Allah më dha guximin. Deri më i guxim shumë është lut për guximin. Andaj ka hadithe Allahumme inni esaluka as ash-shaja'ata wal yaqin. O Allah unk kaj pritejë guximin, trimrinë dhe bindjen. Më jap guxim dhe më jap bindje. Ndërsa ka hadithe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka kërkuar brojtje nga Allah nga Ja një frika që është nërmale e zakonshme, po nga i qëqarlëku, apo që nuk i kohi e njëri të ketë frikët e tilë. Ka thërë, Allah ome i një audu vike, minë e gjubni, o Allah mëruaj nga qëqarlëku, që, që kjo është priha me mire këse frike, qëqarëme ko njëri, apo frikësut nga gjërat, do të që nërmalë dhe zakonshme, nuk du njëri një përsojme frikësu, duhet e të majhë guzim shumë, përë ka kërku mbrojtje pejgamberi sasërë mga e kunder të e guzimit anë e do aja gjithashtu të nërdozër aja që na siel guzimin ashtë të mendash në të kunder të në ti e qëka të siel frika shpeshere shumë gjera që dhe të tëtë ne mendojmë se jenë reale e që në asinë e frikët janë të triluar dhe imaginare së kanë bëjmë e realitetin fara apëtë ndaj, qëla është arma më efuqeshme e, e shëtanit këndër njëve? Arma me e fortë që shëtanit përdu të kërnëve, qëla është? Futje afrikës. Inë në madhali këmë shëtanu, ju haunë me fuë, e ulejë. Këja është punë e shëtanit, ju frikësan e mënyra nëshme. E kërë e mendën friken e shëtanit, për s'ka tutaj, A ka diqka reale në cytët e shetanit realisht, a e gjithësone? Kurë gjësë ka pëjësaj. Ketën imaginata. Ketën ka shetanit të pëjësaj, kretën imaginare pa qëtë ushme. Për një një të pëjësaj. Kurë të kalën e shetë që, s'pas ka pasë kurë gjësë. Për në i përkejme Raimullah e përmen një shemblë konkret të kësaj, thëtë, nefësi njerit, egoja vrendshme, e që janë vese ti të këqia që duhet me kalu ato, duhet njën me ku në mbili e fështë në ti, është një kodër që duhet me e kalu gjithë sëse. Thëtë mirë, po, kë në fështë, është si kurse një kodër që mbita është një njëri. Ta shtipë dhe më unë gjithë në fillim të kodërës. Dhe duke unë gjithë, rruga pak e shtirë, në tashë, Jeta, ka, i ka vërgjësit, nuk është asfaltisht rrugë. Dukë unë gjithë, a i penaltë të thotë, zbretë se vësë e të urzu, ose të frikësam penaltë, zbretë ose shumë që nëhypë këse rrugë e ka një urzu, ma mirë e këmë fillim. Roli ti është veç me të frikësu. Rani është nuk e gjithështon kja. Thati Bëkaime Raimullah, kush i përgjigjët thirje së këti, nuk ka mundësi me arritë në majë e kurë. Kërë nuk gjithë të natë, dhe gjithë tjetë poshtë Nësaj që nuk i përgjigjë të tjirjeve të këti frik, Që frikësat Por eth me guzim Dhe më bështit në lanë Hëtë i arin me do në maje Hëtë e kur hypë në maje atje E shë Se asgjë nuk kam nga ato që e ka frikësuaj në natë Kanë qenë gjithë të rilima Ne i shë bukurit E cikuar nga maje A ne i kushë donë me mri në maje Atje Kërë Nuk duhet m'ja vëllu veshën vezveseve të shejtanit Po duhet më më bështet në allanjën dhe u aljave Andaj shumë të rrimët që shejtani i siel dhe me të friksu Shpesherë dekuraimet të njerëzën ma vëllajse Apo gjithë e janë të rrimët, si janë të vërtetat Dhe shpesherë e vremëse, vëllaj, për disa gjera Shumë ma ti për e kemi friksu vetën Se që realisht e ka vëllimu friksu për te Pa dhe i guzime është dhe i cili i renë Trillime e këtu imaginata Andaj dilë në realitet Lërgun nga trillimet dhe vezvesë Shqitanit, vësh i gudzimshëm Gjështër e qëllësit Gudzimit të në lëzër është Ti marrë është Parashyshtë shembojt E njërë të gudzimshëm Pandaj sot njërësit Fatë këtësisht Kan hu për model të duhurat Të ndjekje dhe të pasimit Mohamedi Salasarim Ishtë të njëri më i gudzimshëm Në gjitha aspekt Në gjitha aspekt Andaj edhe në mejdonin e betejes Por edhe në mejdonin e Jetës në përësi Ishte njëri në gudzim shumë Për në mërë e shamën i Muhammedin Sallallahu aleyhi osallam Dhe sikur që e përmenda Nuk është gudzim Që t'i është vetër një qëndrushme stabil Në mejdon e luftës Kjo është një formë e gudzimit Edhe këtu e këshamën i Muhammedin sallam I po gudzim është edhe Ta përna është dëvërtit në pedikujt Edhe në qurë se kjo ka të bëj Në është ta me një laj Qytjet shëjtanit se ka mundësit të një los Dhe ka mundësit të cenaj Autoritetin të tëndë Këtë nuk e kishtë e fare Përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna përna Kër e mori kshilën prej saj Shë si të zveprante Me Atë urnë që java shabë Për që nuk e zbatuan Për i kamëveri së oselë munisë me bë umre Me shabët e ti I vështë një hramat Edhe bënin jenë me hinë qabë Kër i uafruan qabës Kër e ishte me këstan Këtë vjetë s'ka me hinë qabë Që s'kina bua në marveshja Duhet me bu marveshja Pas ta i mu funë qabë Dhe unë shkua marvesh e hudejbjes E njohër Dhe në pikët e marvesh Ese që këtë vit të këtëhen me dine E tek vit në arshëm kanë mundësin Marë me vizitu qabë Dhe pegamberes a mu thasë Habëve të ti Dolin nga tenda ati, nga shatorit ti dhe tha Kjek një hramat Ska umre Do, Atu teshët e posashme për me in qabë Heçni, murë fund, ska umre Por ata ende kishin shprej Se mas po qilit rrugë e po shkojmë Mëse prishëm umërën Dhe delte pe osallem, i kamberi Dhe nuk përgjigjishin Jo si pasuj Largasoj ashabët me bukët Jo si pasuj e mësë respektimit të urnit Po si pasuj e një shpresët Se mësë vanët po hapët rruga E na pas taj mbetëm i pa umëram tën U fot i shqesua në tërë Dhe gruaj e ti umë misëlleme E pa kësë qesim Shikar e në ruar tashti Ka bëhet fjallë me një kërëtar shteti Dhe një general i ushtris Që i kisht e ushtrim për bal Një situat e vështir Bëhet fjall tash dhe për Në shkrymin e marveshës, apo zbatuat, apo ju Ishtë situat e tensionuar Dhe gru e ja ummi selle me Gru, në shtepisht e nuk e najt Nuk kisht e qasja ja me Në më thonë, atë që far përndohët dhe jasht I tha, oj, dërguar e Allahot E pëse ti nuk e hi kërhamë një pare Për i nga mështë të habit Do të thot, ju tha heqë të hiramin, po aj vetë jumë kuptim të kundështimit, po. Mm, ishte habitur pas marveshjes. Tha ju, dërguare laud, dilë thyrë, dilë thyrë atë që të qithë, nga se qithën e në kuptonë, marën në fund të umrës. Tha dilë thyrë, do të thot, atë që të qithë, që thu, hjek i ti hirama dhe fu të në tenë. Kur gjë mos të falë heqë? që shtaba ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe salim, e gjë gruan e tij um mishlamat vendim shumë tronditshëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam doli e pori kët do korapon sahabe edhe pejgamberi pori kët të gjithë pasi, të. Tend, këshil, pas tij e pasuan vendimin atë në tand kur e dha kët këshill nuk ishte askush pos um mishlamat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi do të thua um mishlamat unë e pijamboj që është u është, masë i ka dhe një ku që ti më ke mësuafë, dhe po, nga se ka njerë si kanë fritë me ka dhe ku shë e ka mësuafë, qëka ko gale amta, ku shë dhe kuftë, pjegamberi s.a.s. nuk kishte fritë që thonë të asabët të ti, se edhe kur shëjton i mësën të meriam simil, qëka ko gale, e jonë është me marrë të vërtetër, nuk tërpruemi nga ku shë e marrëm, në kjo gudzim, përndaj, nga kush për e merte, edhe pëse kështë <tër> të të vendimet më la. Që? Ta thashtë të të vërtetë të më. Njohi e këture shambu e të bëndë të guzim shumë. Meri shambu e të ashabet për përgënberi s.a.s. Si ishtë të guzim shumë. Nëse njerë e analizanë guzimin e Abu Bakrit pas dhejkës përgënberi s.a.s. Kuptanë se që farë njerë i malë ishtë e Abu Bakrit r.a.s. Ekshtë të mëralë. Guzimin Derin kura tona, gjithë mund ka pas, ti marëm shamu të njërë të gudzimë shumë. Mirë, pa mështë harojmë, të në lezatë, kjo është pike a fundit për këtim, mështë harojmë, se gudzimi për të qenë ilafdëruar, duhet jetë i shqoqruar, apo me dhije dhe arsye. Për ndryshe, në qovë se gudzimi nuk është i shqoqruar me dhije dhe arsye, mund tjetë shpërshat i shëmtuar dhe i qortuar. Andaj guximi i njeriu i pakontrolluar, i dëmbshëm, i pa vend, nuk është ajo që kërkon feja. Absolutisht, absolutisht. Guximi i njerëzve për të bërë veprime të caktuara që mendojnë se është trimri, por që kjo nuk është e legjitimuar me dijet së nduosh dhe me arsye dhe logjikë dhe dobi të përgjithsomë, nuk është ky guxim që e kërkon feja. Absolutisht, a mund të një gudzim shumë? Mund të jetë. Por se kërkon kërë qërë atë, kjo është, është qëmenduri. Si kurse e bënë njerëzit përshambull në format u nëryshme. E që nuk është e që ka kërku feja. Pra ndaj, duhet imi të gudzim shumë dhe të ashtrim kuptimin e gudzimit në të gjithën asferët e jetës, të kuptojmë se gudzimi është qëllësi vlerave të parolit, gjithashtu të dim, Se guzimin në i siel të shumë mira dhe rrugën si duhet të arrim që përmenda, të marim modelit e duhura për guzimin dhe në fund të kuptojmë. Se jo gjitho forme trimnizë dhe guzimit është e kërkuar. është e kërkuar vëtëma e që shëqërojat dhe legjitimuat nga diturija shëndosh dhe nga arsyja dhe rëgjika njërzore. Për ndryshë, guzimi mund të jetë i tëpruar, dhe mund tjetë i shëmtuar, dhe mund tjetë i qërtuar, dhe mund tjetë i dëmshëm, dhe si pasu e kësaj edhe i denuar nga anë e Allah të mëdruar. Andë e Allah Gjallahu alë në adha është gudzim që aja është i knaqin mëte. Allah në adha është trimri dhe gudzim që tja dalë në kësaj bote, dhe tja mësyn majeve të suksesit, pa uhamendur, pa ufriksuar, por ashtu si kur që i kohin një besimtar tja mësyn, Ma dje jutëmë këtë botë, por të jamësyn edhe për gjennet, firdevusit, pa Muhammedur fare, me gudzim, se në qofë se mëtë vërtet, i mërë se bepen, dhe më bëshrit në Allahun, ka mundësi me qenë afer burave të mëdhej, si Ebu Bekri, Eomirja, Samet e tjerë, por i gudzim shme jamësyn, frikasak o së mbrapset. Lef, fund, allah i është përblevët, me ka që përjë dho fond, më sëllu Allah, më në Muhammedin, më alë Ali, më sëllu Allah, më